Казка третя Господиня Живого звіря. Частина 1. Не менш плідна мітами і наступна доба. Мадвен. Археологія визначає це проміжну добу салютре. Але вона не показна для нас, бо основна прикмета солютре поліпшена техніка кам'яного знаряддя, артизм у виконанні так званого лавролистого наконечника, Солютре не залишило мистецьких відображень світогляду доби. А от Мадлен вразив 20-те століття нашої ери своєю яскравою мистецькою спадщиною. Мадлен Найостанніша доба пізнього палеоліту. Між іншими рисами, відмінними від порінняку, знаменний тим, що у ньому цілковито зникли жіночі зображення. Їх уже чомусь не потрібно було мадленцям. Нічого такого не знайдено у тих місцях, де проживали, діяли ота, борялось, залишили свої сліди мадвенці. Мова мовиться про захід Європи, бо на Сході ми бачили картину трохи іншу. Натомість з'явилося зображення звірини. Усіх тих тварин, що на них жила людність часів Мадвену. Людини серед цих зображень майже нема. А як є, то лише чоловік, та й то замаскований у якогось звіра або в кількох разом. Ось, наприклад, знаменитий чарівник із печери «Три брати» Франція. У нього оленячі роги, очі сови, борода дідова, як і ноги, хвіст вовчий, ознака статі Лев'яча. Руки наче ведмежачі. Ця фігура зображена у танцювальному рухові. Про цього чарівника написана вже велика література. Найбільш досліджені мадленські пам'ятники у Франції і Еспанії. Своєю приголомшивою красою вони викликали величезний інтерес і дальші дослідники – а це привело до відкриття нових розмальованих печер у надрах Піранейських гір. В цьому місці передаю голос очевидцям. У печері Альтаміра, Еспанія, вся стеля була вкрита малюнками. Ближче до виходу величезна група понад 20 тварин на повний зріст. У поліхромних кольорах. Усе це складає одне ціле, наче малювала одна людина. За винятком дикого вепра, дикого коня і великої оленихи, усі тварини були бізони у всяких позах. Сидять, стоять, біжать, пасуться. Кольори їх Такі свіжі, наче намальовані сьогодні. Печера Комбарель. Малюнки оленя, мамута, ведмедя, лева, коня, бізона і чоловік, що танцює мамутовий танок. Намальовано 200 звірів, 80 бізонів, 40 коней, Двадцять три мамоти, сімнадцять оленів, вісім диких коней, чотири антилопи, чотири носороги, ведмідь, вовк, левиця. Печера Ніо. Милю треба йти всередину гори, щоб дістатися до розмальованої печери. Малюнки коня, бізона, скрізь на камені піску, Землі були малі скетчі бізона, антилопи, оленя. Печера Ласко На білосніжному вапняку дикі тварини ідуть одна за одною. Скільки око може засягнути? Чорне, червоне, жовте було не наче сьогодні намальовано. Коні. Олені, бізони намальовані в безконечних варіантах, безчисленно. Через склепіння розпросторилися чотири колосальні бики в агатовому чорному кольорі. Вкриті більші за справжній розмір їх закручені роги майже зустрічаються в найвищій точці склепіння. На одному боці головної печери ряд оленів пливе через озеро. Два диких цапи ось-ось зчепляться рогами. Ці зображення були намальовані і вирізлені часто одне на одному. Видно, що такі печери – Отвідувала не одне покоління, А протягом тисяч років Безконечний ланцюг генерації. Чому ж Це зникло Зображення жінки? Чому Мадвенець потребував Зображувати тільки звірів? Що це за Загадкова постать Замаскована В кількох звірів? Цікаво як характеризує цю добу археологія У фавні Мадленських стоянок Не тільки на північ від Альп, додає Єфіменко Але й включно до узбережжя Середземного моря Піренеїв і Біскайської затоки Перше місце починає посідати полярний склад тварин На шолі із північним оленем що величезними табунами паслися тоді по всьому південному заході Європи, біля підніжжя Піренейського хребта. Поруч стоїть мускусний бик, одна з найневибагливіших тварин полярної природи. Далі песець, росомаха, полярний заєць, лемінг і мешканці холодних степів Кінь та антилопа Сайга. Потім ідуть мамут та сибірський носоріг. Хоч їх залишки стають все рідші і рідші, у Мадлені і наприкінці зовсім зникають. Люди вже не осідають надовго на одному місці. Знов вони перетворилися на сезонних мандрівників у слід за табунами звірів. Так от у цих постійних мандрах жіноча частина праці з основної перетворилася на допоміжну. У цих довгих і виснажливих переходах жінки несли на собі дітей, господарчі пожитки, впольовану дичину, і навіть як треба, то і знаряддя для ловів, бо чоловіки були зайняті у небезпечному змаганні, і з фізично дужчим за себе звіром. Вже не огнище, а лови були важливішою частиною проблеми – ситість чи голодова смерть. Огнище можна було на руч будь-яке влаштувати, а от як не буде чого покласти на те огнище, це вже не ті багаті мамутові дари. Дичина здрібніла, а людей, може, і більше стало. Частина друга. Але особливо схитнуло високу позицію жінки неймовірне відкриття палеолітичного мисливця, що ця чудесна здібність жінки приводити... Звирію малу істотку занадто високо переоцінилося, як нібито виключно її могутність. Спостереження над тваринами в процесі перших років приручування відкрили нові обрії у розумінні біологічного закону творення нового життя. Маючи більше часу, бо ж влови були сезонні, чоловіча частина роду справляла посиденьки біля Огниш, у той час, коли жінки мали свого клопоту повище голови. Отож, десь при огнищі в довгі бездіяльні вечори палеолітичні бородані і мали змогу закладати перші підвалини патріархальної ідеології, з якої було ясно, що головний творець життя – це чоловік, а жінка – тільки знаряддя, не більше, для цілий головного творця. В ці ж довгі гулящі вечори і заклалися перші чоловічі товариства. Були вони таємні і виключно чоловічі. Навіть дітей хлопчиків туди не допускали – Поки їх не підготовлять різними іспитами, випробовуваннями, поступовим посвяченням у таємниці товариства. Аж тоді відбувалися урочисті церемонії введення до таємного товариства, і хлопці ставали повноправними членами громади із забороною щось прозрадити жіночій частині роду. Ось як драстично описує одна легенда, записана на огненній землі у племени Она. Цей перелім і перехід – керма громадського руки чоловіка. У дні, коли весь ліс був зелений, перед тим, як папуга керпух розмалювала осіннє листя на червону кольором під грудей. Ще перед тим, як велетні Квонііпе та Чанкільхеш букали по лісах із головами повище верхові дерев, у дні, коли Крен Сонце і Крех Місяць ходили по землі чоловіком і жінкою, і коли багато великих сплячих гір були живими істотами, у ті далекі дні відьомство було відомо тільки жінкам у племені Она Землі. Вони мали свою окрему співку, Куди ні один чоловік не смів допуститися? Коли дівчата доростали, їх навчали магічних знань, досвідчували, як наслати хворобу, ба навіть смерть тим, кого вони не злюбили. Чоловіки жили у жальгідному страху і підлеглості. Звичайно, що вони мали луки і стріли, і постачали для стойбища м'ясо, а проте вони питали що поможе така зброя, коли проти хвороби і смерти? Ця тиранія жіноцтва зростала щораз та гірша. Аж поки не прийшло на думку чоловікам, що мертва відьма не така небезпечна, як жива. Вони змовилися, вибили усіх жінок. І там сталася велика, Масакра, і з неї ні одна жінка не вийшла у людській формі. Навіть молоді дівчата, які щойно починали вчитися відьомства, були побиті разом із усіма, так що чоловіки зосталися без жінок. Вони мусили чекати, поки доростуть молі дівчатка. Тим часом виникло велике питання як чоловіки можуть утримати владу, що її вони вже досягли. Одного дня дівчатка стануть дорослі, вони об'єднаються і відновлять своє панування. Щоб запобігти цьому, чоловіки заснували таємне товариство, своє, власне і назавжди скасували жіночу спілку, що в ній так багато грішних змов кувалося проти чоловіків. Ні одній жінці не дозволено було наближатися до осідку чоловічого товариства. Гаїн – під загрозою смерті. Далі оповідається, як чоловіки створили своїх власних страшних чортів і демонів. На пострах жінкам. Перед нами в казковій одежі «Оповідання» Як виникли таємні чоловічі товариства, такі притаманні примітивним суспільством і предтечі всіх наступних аж до наших днів. Ця легенда напевно в згущених образах подає те, що сталося в мадленську епоху і як був знищений матріархат? В мистецтві Мадлену бачимо чародія-шамана чи волхва-знахаря-мольфара, що випликаний у таємних чоловічих товариствах, куди вступ жінкам було гостро і суворо заборонений. Він – претеча жерця. Він, як чіпко тримається традиція. Започаткована у Мадлені – можна побачити на звичаях нашого часу. Жінкам вступ у віфтар, місце діяння жерця, де приноситься жертва колись домена жінки жириці заборонений, а в нащадких кучовів скотарів, жидів, то й взагалі жінки не мають права входити до синагоги. Дозволяється тільки на хори. Чоловічі таємні товариства існують і досі у примітивних народів. У таємних сховках чоловіки відбувають свої магічні церемонії і містерії. Опис їх можна прочитати, хоч би, у етнографічних записах про американських індійців. І хочеться Палеолітична віра в могутність відьом живе ще і у наші дні, але перелім стався у Мадлені. Кермо громадою і жрецтво. цей найпоказовіший вияв зверхності переходить у руки чоловіка. В уяві палеолітика народжуються нові опікуни-охоронці, напівзвіриного, напівлюдського вигляду. Поява малої дитини пояснюється вже тим, що жінка зустрілась із чудесним звіром. І це він – предок та й охоронець роду племени, подавач добробуту своєму родичеві у людському вигляді. Кожен звір, що на його виду належить тотемна група, може бути його брат – або батько у звіриному вигляді. І справді, скільки є таких казок, де оповідається, як дівчина вийшла заміж за ведмедя, чи там, скажімо, за оленя. І от приходить до села її син. І все йому ведеться, бо йому допомагає його чудесний предок. І сам такий син оленя вміє робити всякий чудеса. Відкрутить оленячого рога, і з нього посиплються всякі добра. Навіть вираз такий затримався у нас ріг достатку. Буйно розвивається мітологічна творчість мадвенця. Але канва попереднього вірування зостається та сама: велике Божество, предкиня, велика мати Покрова і далі охороняє людський рід. На всьому протязі тріумфального походу патріархату по історії, навіть у часи найяскравіших його проявів, ось що кажуть, скити у часи Геродота. Коли їх запитали, які в них боги – Табіті, богиню Огнища і господиню земель та води, звірів, птахів і риби, ми шануємо найбільш за всіх, а потім уже Папая, бога неба, Зевса. У Гетиті володар і цар діставав свою владу з рук верховного божества Богині Матері. Це вона благословляла Його на царство, благослови мати. Якщо ж в такі пізні часи розвиненого патріархату Верховним Божеством зоставалась мати, то що казати про ті давні, коли ще тількино починало виковуватися патріархальне уявлення про світ, універсум? і надалі залишався в очах палеолітика величезною істотою жінкою. А всі прояви природи навколо, як прояви організму незміренної жінки. Мати універсум у своєму лоні тримає все ненароджене вічне, непідпорядковане часові. Все-все із вона її виходить, і знов йде у той вічний безчас, щоб знову прибути сюди назад у деякий час. Світ – це цілість, що в ній одне проявляється, а друге перебуває у скритому стані, воні матері універсуму. Конкретність мислення палеолітика підказала створити конкретний образ того невидимого світу. Для мисливця це, насамперед, необмежена кількість усякої дичини. Вирій, невидний той світ, лоно – це і є захована в надрах землі матері печера. У такому конкретно уявлюваному вирію, воні, матері. В печері мадвенець і малює тих звірів, що повинні бігати в реальному світі, що він їх має вполювати, відправити на той світ, а вони знов народяться. Він їх сам малював. Отже, якщо він володіє зображенням, то володіє і тим, що – Десь там бігає та пасеться. Така незбагненна логіка магічного мислення, зображення ці здебільшого пробиті стрілами. Це означає, що реальні звірі так само будуть пробиті точнісінько в тім самій місці. Не можу втриматися, щоб не навести довгеньку цитату із погодів дослідника африканських племен, Фробеніуса. 1905 року у джунглі поміж Касаї і Люеберо, бельгійське Конго, я зустрів деяких представників тих мисливських племен, які відомі в літературі про Африку як пігмеї. Четверо їх – три чоловіки і одна жінка. Супроводили нашу експедицію щось із тиштень. Одного дня це було надвечір, і ми вже добре рознайомилися. Нам було сутужно із харчами, і я запитав тих трьох малих людей, чи не могли б вони вполювати нам антилопу. А Це ж для них, як мисливців, легка справа. Вони подивилися на мене здивовано, а потім один із них нарешті відказав, що це правда, вони б дуже раді зробили таку дрібничку для нас, тільки сьогодні це вже напевно неможливо, бо ніяких приготувань не було зроблено. Вони пообіцяли зробити ці приготування у завтра на досвідку. І ми розсталися. Чоловіки почали розглядатися довкола і, нарешті, зупинилися на одному високому місці поближнього горба. Тому, що я був дуже цікавий, з цього ці приготування складалися. Я встав до схід сонця і сховався в кущах близько галявини що її мої малі приятелі вибрали вчора ввечері для приготування. Ще було темно, як чоловіки прийшли, з ними була і жінка. Чоловіки присіли до землі і почистили простір для усякої чистоти і від усякої рослинності. А потім рівно її загладили. Один із цих накреслив тоді щось на піску пальцем, а в той час два других і жінка бурмотіло формули на якісь ніби молитви. Після цього настала мовчанка. Бо вони чогось чекали. Один із них. Виступив із луком наперед до очищеного місця. На пару хвилин промінь сонця впав на рисунок, і в цю ж хвилину сталося блискавично таке. Жінка підняла руки, так наче досягаючи сонця, і вигукнула голосно якісь невиразні звуки. Чоловік спустив лука. Жінка знов вигукнула. Тоді чоловіки погналися вперед із зброєю. Жінка залишилась ще кілька хвилин на місці і потім пішла до табору. Коли вона зникла, я вийшов із своєї схованки і побачив те, що вони накреслили на піску. Це була антилопа, завбільшки в чотири фути. Стріла була застромлена в її шиї. Коли чоловіки пішли, я хотів повернутися назад до того місця і зробити фотографію. Але жінка, що не відходила від мене, палко просила мене закинути такий намір. Отже ж, експедиція вирушила в дорогу. Мисливці здогнали нас цього пополудня з чудовою здобиччю самцем антилопою. Він був убитий стрілою в шию Малі чоловіки віддали нам свою здобич Самі ж повернулися до місця із накресленою антилопою Взявши із собою трохи жмутиків вовни та калабаш Повний кров із антилопи, вони здогнали нас Знов тільки за два дні згодом Мені пощастило поговорити про це з одним найдовірнішим із цих трьох. Він був найстарший. Він сказав мені просто, що він і ті два побігли назад, щоб приліпити волосся і кров до їхнього рисунку антилопи. Витягнули стрілу та стерти креслюнок. Який був сенс цієї операції, я не міг довідатися. Він тільки сказав, що коли б вони цього не зробили, то кров антилопи була б знищена. Загладження креслюнку мусило були на сході сонця також. Він сильно просив мене, щоб я не прозрадив жінці, що вони розмовляли на цю тему. І здавалося, що він дуже турбувався наслідками цієї розмови, бо наступного дня наші пігмеї покинули нас, не сказавши нікому до побачення. Отже ж, додає від себе Джон Камбелл, яка багата мітологія, мисливець-стрілок, Ототочнює себе з небесним стрілком сонцем, Свою стрілу із сонячним променем, Табуни на землі і з табунами на небі. Влови небесна пригода, Передана у вічній формі. І картина в печері – це Вічні табуни у первісній безодній нічного неба. Те, що побачив Клебеніус 1905 року на власні очі робив і Мадленець десятки тисяч років тому. Мадленець тримав свої мальовані і різьблені тавени звірів у розкішному стані. Він малював їх перед кожним вловами, незважаючи на великі труднощі такого малювання у темній печері. На високих скелях і на тих печерах, на її стелях підземних заль, що до них важко доступитися. І дуже рідкі людські зображення поміж цими вічними табунами чарівники у своєму чарівницькому виряді шкурі і рогах. То тема. Хоч посередником між людським і надприродним Уже не жінка, а чоловік-чарівник Ідея та сама, що зародилась в Оріньяку Неподільність видного і невидного Та постійний перехід від одного стану у другий Але щоб усе це відбувалося так, як людина хоче, треба Ну, ясно ж, допомогти, наказати, показати власний приклад, що закладено у Мадвені, іде до наших днів. Від того найдальшого часу печера – місце святости. Там найбільш випадає жити богам і надприродним істотам. Грецькі Німфи живуть у печерах. Німфа Майя народила Гермеса в печері. Мати Ахіла Теміда живе в морській печері. Накриті Діктейська печера та печера в горі Іда, що обрядово були зв'язані в грецьких мітах із місцем народження Зевса, вважалися місцем обожнення Релігійних відправ із найдавніших часів храмів накриті не знайдено печери і були храмами. Печера, як храм святилища або її найподібнення, лишається на всі віки, починаючи з Мадвену. Хоч, щоб не обтяжувати прикладами, згадаємо. Мітраїчні храми Самоназва Мітраїчного храму була печера. Будова ця була наподібнена до висіченої у скелі склепистої залі, і щоб увійти до неї, треба було спуститися кілька східців униз, або ж у багатьох випадках будувались під поверхнею землі. Якщо це не вдавалось, то рівень прилеглих заль штучно підносився, а саме святилище було знижене, що навівало думку про підземний характер храму. Багато індійських храмів влаштовано в печерах, та не забудьмо, що перші християни молилися в катакомбах. Чи є печери у нас на Україні? Відразу на думку приходять печери Київської Ваври. Ці печери відзначаються дуже великою довжиною, часто досягаючи півкілометра і більше, та дуже великою плутаністю ходів, являючи собою цілий лабіринт, каже Щербаківський у книжці Кам'яна доба на Україні. В цій книжці подано і перелік печер відомих, але мало досліджених. Вол. Антонович розслідував 43 печери у високім правім березі Дніпра від Вижгорода і Межигір'я майже аж до Чигирина. Міста Лубні і Полтава стоять на печерах. Відомі і одеські катакомби – печери над Дністром на Поділлі. Тепер відкривають нові досі невідомі печери. Але усі ці печери ще не Тому не можна твердити, що яке було їх призначення – з якого часу людина в них орудувала. Цей печерний екскурс зробили ми тому, що ідея печери відограла велику ролю у мітології, а також і зв'язала з нею ідею лабіринту. Частина третя Щоб добитися довір'ю, лона Всесвіту – без часового джерела треба пройти дуже велику, важку і небезпечну дорогу, кажуть міти і вірування усіх релігій. Так відбилося в пам'яті людській те, що тисячоліттями практикувалося в Мадлені, адже ж він тримав щонайменше 20 тисячоліть людства. Та й маємо право, Сказати, що звичай відклався в мітах, бо навіть у підсвідомості нашій із практики десятків тисячоліть. Ці мадвенські печери, що вже досліджені Франція, Еспанія, були віддалені не тільки від місць полювання, але й від огнищаних осередків від місць проживання. Вони були старанно заховані за природними бар'єрами, а досягти їх можна було лише перемагаючи складні і небезпечні переходи. Дістатися до містерійних заль із намальованою звіриною можна було покрученими, дуже вузькими, слизькими коридорами, то чіпляючись. За Ставоктити то спускаючись у пропасті, перескакуючи через водопади або каміння, переходячи в пітьмі гігантичні залі, що їх розмірів ніколи не освітлюєш скипом. Треба було переходити через річище підземних рік, лякаючись звуків. Недалекого водоспаду Збільшених луною Деякі переходять Такі стрімкі і порожості від сталактитів, Що мусиш повзти На колінях У деяких місцях Людське тіло ледве може проповсти, В деяких може дістатися через діру Що під нею Кликотить підземна річка Проте Саме о цих найнебезпечніших виступах намальовані звірі. І таких небезпечних лабіринтів може бути і миля, поки дістанешся до святилища. Або ось як описує один відвідувач 1926 року Мадленської печери Три брати Франція. Свої власні переживання. «Грунт поганий і слизький», – пише доктор Герберт Кюн. «Ми повинні бути дуже обережні, щоб не зісковзнути із скалистої стежки. Вона йде вгору та вниз. Потім наступає вузький прохід завдовжки з 10 ярдів» що через нього ви маєте повсти на всіх чотирьох. А тоді знов починаються великі залі і знов вузькі переходи. В одній великій галереї є велика кількість червоних і чорних крапок. Лише самі крапки. Які чудові ставактити! М'яке Падання крапель десь недалеко із скелі. Ніякого іншого звуку, нічого не рухається. Галерея довга і широка, а потім починається дуже вузька тунель. Ми, поставивши наші лямпи на ґрунт, і почали сунути їх поперед себе. Люї поліз перший. За ним професор Ван Гіфен, далі Ріта і останній я. Тунель не ширша за мої плечі і не вища. Я міг чути, що інші поперед мене стогнали і бачили, як дуже помало їх лямпи попихалися вперед. З руками протиснутими щільно до боків ми повзли вперед на наших животах, як вужі. Прохід був місцями ледве чи фут заввишки, так що ви мусите класти лице просто на землю. Я мав відгуння, ніби я повзу через труну. Не можеш підняти голови, не можеш дихати. І тоді нарешті могила стає трошки вища. Можна принаймні спочити на лікті. Але недовго дорога знов вущає. І так змагаєшся ярд за ярдом. Яких сорок із чимось ярдів? Ніхто не говорить. Лямпи посуваються іншими, і за ними ми. Я чую, як інші стогнуть, моє серце розривається і важко дихати. Я набив гулю, ось і ще одну. Чи це коли скінчиться? Тоді раптом ми пролізли і усі почали глибоко дихати, наче порятунок. Заля, що... В ній ми тепер стоїмо гігантично. Ми скерували наші лямпи на стелю і стіни. Величезний простір, і ось нарешті зображення. Зверху до низу уся стіна вкрита різьбою. Поверхню обробляли знаряддям із каменю. Ми бачимо прохід тварин, що жили у той час... У південній Франції – мамут, риноцероз, бізон, дикий кінь, ведмідь, дикий осел, північний овень, росомаха, мускусний бик. Також і дрібніша тварина – снігові сови, зайці риби, і скрізь бачиш дротики, що витять на дичину. Кілька зображень звіра притягають нашу увагу особливо. Бо вони мають діри, де зображення були вдарені і видно, що кров цибенить із рота. Справжня картина вловів, картина магії вловів. Таку ж важку дорогу до таємничого святилища в неприступній норі описує і відомий дослідник острова Великодня Істен-Айленд Тор Горвал у своїй книжці Аку-Аку. Правда, він не мав сили дістатися до святилища, і так досі невідомо, що ж вам можна знайти і побачити. Частина Четверта. Ось ця неймовірна важка дорога, що описана в двох попередніх цитатах і була відображена в містеріях, легендах, мітах, обрядах і релігійних церемоніях, танках, як складова частина основного міту про печеру – той світ вирій. Майже так і описує дорогу до Еару раю, єгипетський гімн із книги мертвих, що її давали в руки Мерцеві. Яка ж то неймовірна давнина відображена в гімні? Ти йдеш до зір, що сяють заранковою зорею? О ра! Своєму яйці Звільни мене Від сторожів проходу Хай не впадуть на мене Їх ножі Хай не впаду я В їх казани О, Атум Захисти мене від Бога Що власує загиблими Його лице Песяче Шкіра людська Він сидить біля Огненного озера Їсть тіні, ковтає серця До того світу треба йти, пливти, летіти на крилах Бога І ще діставатися сходами І от пройшовши таку важку і небезпечну дорогу Померлий зливається з Богом Вирію, Еару Озірісом Це відміна цієї самої Мадленської ідеї, тільки з замінами. Печеру вгорі замінила штучна печера, піраміда, також із лябіринтом, а замість богині-матері на сцені з'явився бог хліборобства і мертвих – Озіріс. Згадується в єгипетському гімні «Сторож проходу». В Міті, ще старішому за єгипетський, цей сторож – жінка. В палеолітичних зображеннях лабіринту перед входом в лабіринт стоїть жінка, або її знак – трикутник. Цим трикутником запечатано вхід до лябіринту. І ось як у сумрійці виглядає доступ до підземного царства мертвих. Воно оточено сімома стінами, покійник проходить через сім воріт із сторожами. Таку дорогу проходить і іштар, коли добивається до підсвіту, щоб визволити звідти таммуза. Біля кожних воріт мусить вона за наказом сторожі скидати з себе по черзі корону. Магічну ляпіс лазурову паличку На місто з шиї, Дорогоцінне каміння прикраси з рудей, Золотий перстень з руки, Нагрудника, аж нарешті біля останніх воріт Зняла вона себе останню одежину, І там, за воротьми, сестра її, Ерешкігаль, богиня смерті, Вішає на гаку мертве тіло Іштар. Але не так страшно. Богиня підсвіту і смерті Ерешкігаль – це ж тільки сестра богині життя Іштар, це то її подруга інша постать. Смерти нема. Іштар через три дні повертається на радість людям – із своїм коханим на землю. У другому міті, вже Крицькому, із страшної небезпеки в мінотавровому лабіринті Тезея, визволяє дівчина Аріянда, давши йому спасенну нитку, щоб не заблудився, а щоб, знайшовши монстра, і вбити його міг повернутися назад». В архаїчному мистецтві цей мінотаврів лабіринт представлений у формі спіралі. Тому в грецьких містеріях лабіринт танок відігравав дуже велику роль і був складовою частиною ритуальних відправ. Деякі авторитети прямо кажуть, що лабіринт і спіраля у стародавньому Криті і Вавилоні були наподібнені до внутрішніх органів людської анатомії, а також у підсвіту одне, будучи мікрокосмом другого. Завдання будівника могили було зробити її якнайподібнішою до тіла матері, щоб увійти в той світ, щоб душа могла знову відновитися. Дослідники сучасної примітивної людини звернули увагу на подібні ритуали у народностей, що не вийшли із стадії кам'яного віку. Нові відкриття і описи кидають яскраве світло і на темно незрозуміле минуле, на загадки археології. Скористаємося і ми цими цікавими описами. У Мітові – Міланезійського острова Малекула Нью Гебриди, який описує небезпеку дороги до країни мертвих, сказано, що коли вітер несе душу через води смерти і наближається до входу у той світ, душу цю зустрічає жінка-сторож Ля Гевгев -Гев перед входом і назустріч Накреслює лабіринт. Коли душа наближається, Ле-Гев-Гев стирає половину накресленого. Порожній має відтворити креслюнок досконало. Якщо він хоче увійти до країни мертвих, септо до центру печери, де перебувають душі. Того, хто помилився, легев-гев з'їдає. Вона зрозуміти можна, чому так важливо ще за життя навчитися усіх секретів лабіринту і чому на вивчення секрету безсмертності звернемо усю увагу релігійних церемоній острова Молекула. Цей лабіринт Танцюється ось як. Кручена дорога, макароні, злами, як навмисне викарбованими путаними вузлами, павуки, меандр, восьминоги, спіраля тощо. Словом, танці імітують вхід до палеолітичної печери, до її святилища вирію. Ці типи лабіринту з'явились на малюнках і різьбах палеоліту. Образ Ле-Гев-Гев можна впізнати і у казках. Ось осетинська казка представляє нам одну жінку, що охороняє вхід до мосту через велику ріку. Одне ікло в небі, а друге під землею а між зубами орли гніздав'ють. Справді, страшно попастися такій сторожисі між зуби. Вже краще цілий вік вчитися танцювати того гемонського лабіринту. А тепер будуть зрозумілі і ті мегаліти та дольмени, фіросіні вздовж Атлантийського океану, на узбережжях Англії та Франції. Це дороги лабіринти до печер чи якихось імітацій печер. Є лабіринти і у нас на Україні, на Надпоріжжі. Їх приписують бронзовій добі. Це викладки у вигляді невисокого тину з кількох рядів каменю що творять лінію дуже складної, фантастичної форми, без будь-якої послідовності в рисунку. В деяких місцях ці лабіринти простягаються на кілька кілометрів, стикаючись один з одним своїми кінцями. Посередині лабіринту є, звичайно, невеличка забрукована площа. Під нею поховання, а довкола ніби Залишки тризни. Читаємо у Пастернака. Мотив лабіринту у нашій українській дійсності був такий сильний, думається, що дійшов аж до наших днів у етнографії та фольклорі. Що ж, це таке гайчівні танки, зокрема, кривий танець, як на танок. Лябіринту Що ж таке танок калиновий міст Як не ісценизація мосту Що веде на той світ у вирій Але про це буде повніше в іншому місті цієї казки То на цьому поки що ставлю крапку Звернімо свої очі на перше відтворення людською рукою лабіринту, перше, принаймні, з того, що вже відкрила археологія, на лабіринт мізинського браслету, виконаний різьбою на ікловині. Порівняємо його з іншими зразками, зразками пізнього часу. Яка майстерність виконання, і за нею прозирають тисячоліття давнезної традиції рисункової техніки і висока організованість синтетизму, продуманості та сконденсованості ідеї? Це вже синтеза цілої епохи, могутній зліт духа як на палеолітичну людину. Мандр лябіринт у супроводі ще з інших символів, як от пташка, трикутник і свастика, і в центрі цих символів жінка, що доглядає огнища, аби не згасла, а навколо неї мамутові черепи. Це вже складний і багатий процес що за ним криється якась багата мітологія. «Неможливо не відчувати», – каже Джон Камбл, переглядаючи матеріал лесових рівнин цих ділянок мисливців на мамонта, що ми у провінції фундаментально відмінний стилем і мітологією тієї, що розвинули мисливці – Великих мальованих печер Найбагатший центр цього східного стилю Виявився начебто у просторі між Дніпром та Доном Як принаймні на сьогоднішній день виявлено Мистецтво це не було, як у печерах Імпресіоністичне, а геометрично стилізоване І головна постать була Незамаскований шаман, що одночасно виглядав як людина і як звір, а цілком гола, плодовита жінка, що охороняє огнище. І я вважаю найзнаменнішим, що ми дослідили і її оточені констеляції мотивів, які залишилися у щільному зв'язку з богиною пізньою Епохи Неоліту і в періоді високої цивілізації. Меандр, що стосується лабіринту, птиця у голубнику храму Афродити, риба у рибних ставках цього самого храму, сидячі тварини і фалос. Хто, читаючи про жіночу постать серед мамотових черепів, не думає про Артеміду, як мисливицю, господиню дикого звіра, або про індуську покрову дому і богиню щастя Лакмші і її вияві, як Лакмші Слонів, Гала Лакмші, де вона показала, сидячи на квіці лотосу, по обидва її боки два могутні слони, що поливають на неї воду. Відзначаючи і підкреслюючи вишукану організованість форми цього мистецтва на мамонтовому іклі, дослідник ще раз приходить до висновку, що Україна – мітогенетична зона. Звідки розходяться універсальні міти, які підмуровували Засновники сучасної нашої культури. На думку Джона Камбела, досконало підтверджує аналіза цього слова як діва, що їй присвячено наступний розділ. Частина п'ята. Тепер візьмемо один з аспектів палеолітичної господині Мамонтів Артеміду. Володарку дикого звіра у грецькій мітології, або ж Діяну у латинському найменні. Хоч Артеміда Діяна у грецькій мітології фігурує вже в ролі дочки верховного патріархального божества Зевса, але її фах, господиня дикого звіра, цілком Недвозначно виявляє її глибоку старовинність, її тотожність із орін'ятськими зображеннями. Це ж вона показує звірам добровільно ловитися, щоб людям було що їсти. Це ж вона має не одне ім'я. гека що означає страшна для звірів. Це ж вона стоїть на леві, і в ногах у неї дві лані, так, бо її зображують. Це ж вона тримає ріг, що з нього сиплеться достаток у людський рід. Це вона з піднесеними руками чарує, щоб мисливець поцілив свою здобич. Має вона іще одне ім'я – Діва з цього самого кореня. Воно найкраще пояснюється в нашій мові словом «дивий», що означає «дикий». Дивий – словник Грінченка. І за поняттями палеолітика – божествений, святий, септо тотем. До речі, і ці два слова – тотемно-звіринного походження. Ми вибрали це слово з усіх інших нещисленних назв богині тому, що воно дуже добре ілюструє складну мозаїку і переплетення старіших матріархальних і новіших патріархальних уявлень та ідей. А також і процес обростання старих понять новими. Цей процес охоплює не одну, а кілька великих і довготривалих епох Найперша прикмета цього звуко-ідеологічного символу діва діо і багато інших та, що він став універсальним здобутком всього індоєвропейського мовного дерева Крім того основного значення надприродної сили, дива, божества. Він став коренем маси слів, що їх тепер вживає індоєвропейське мовлення. На сході у індусів слово «деви» означає «боги». У однині воно звучить «дева» – «деві», «богиня» – «деві» – Дружина – Шиви. Хатня богиня Касти Куруба зветься Калю Девару. Девару – Аву, священна череда. А звідки росте це поняття божественности? То дуже наглядно пояснює таке ж саме слово у вжитку гірського індуського племени «Тода». Втоді Девами звуться найсправжнісінькі реальні буйволи, що їм тоді творять божественний культ. А от у персів Дев уже означає нечисту силу диявола-демона. У рік Веді знаменитому збірникові старовинних Релігійних гімнів, Бог сяючого неба зветься Діаус, яке знайоме для заходу ім'я. Бог неба був шанований індогерманськими народами і ім'я Діаус, Зеус, Юпітер, Зіу, спільне для ведичних індусів, греків. Римлян і Тевтонів, каже дослідник світових релігій. Додамо ще і «дий» – славянське слово, що означає «зевс». А тепер на Заході божество має цю назву – «деус», «діус», «діє», «діеті» та інше. А як багато похідних із цього кореня, що могли б виповнити цілий словник? От, для найближчого прикладу: дівін Божествений, девотет присвячений. Ось римська монета, знайдена на розкопах Скипського Городища. Вона датується. 141 роком після народження Христа. На лицевому боці голова жінки і напис «Діва Фаустіна». На звороті фігура жінки у покривалі. Вона тримає в правій руці світильника, а в лівій – списа. Якесь божество, септо Діва, богиня по у тих же латинян хатня богиня з мітвою зветься Деверра. Та це ж зовсім так само, як і індуська хатня богиня Калю Девару. Римська Діяна була не тільки господиною дикого звіра, володаркою лісів і гір, самотніх галявин і дзвінко шумливих рік, Її уявляли ще як місяць, особливо жовтий місяць жнив, бо це вона наповнювала селянські засіки з щедрими плодами. Вона чує молитви жінок при пологах, бо вона також богиня породів, що дарує нащадків чоловікам і жінкам. Отже, Діана, як і. Тотожня її Артеміда може бути визначена як богиня природи взагалі і плодючості особливо. Не дивуймося ж, що вона була представлена образом, скопійованим зефейської Артеміди, з багатьма грудьми і з усіма нагромадженими емблемами і її розкішної плодючості. До цих резервних слів додамо ще від себе, що таку характеристику можна підписати під кожним зображенням із ореньяцьких палеолітичних стоянок. Але вернімось до діауса: На півдні у Греції цей самий діяус легко впізнається в дзевесосі, дзевесосі. І Зевсеві, Верховне божество пастухів, завідувач громом і блискавкою, патріарх родини богів, що живуть на Олімпі, і батько численних позашлюбних дітей, богів, півбогів, героїв. Такі знані прикмети цього патріарха, що носить все ж таки ім'я, успадковане із тих часів, коли ніякого поняття про богів не було, а були тотемні звірі-предки. А сам він із такого тотему виріс. Бо його звіриний аспект, бик, носій плодючости, може о той розкішний бугай, що зображувався так часто у мадвенських мальованих печерах? Та що ж, Самі тотеми Мадлену успадкували свої назви від орін'ятських дів – «Володарок дикого звіра». Крім Зевса, таке саме ім'я носить його син Діоніс, що ото з бичачими рогами вже і народився. Він – внук Деметри, а сама Деметра віддала Зевсові дочку свою – і матір Діоніса Персефону. Є і жіноче втілення. Діоне, дружина Зевсова, Діо дочка Зевсова, Посідаева, жіночий аспект Посейдона, Богоморів. Дівія згадується в записах Кнососу Крит. Може, це й було критське ім'я могутній господині диких звірів. То виходить, наше діва розкошувала накриття до появи там геленів. Ім'я богині Деметри навіть не потребує розшифрування. Це ім'я просто так і означає богиня-матір, земля мати. А це таке знайоме і зрозуміле нам з орін'ятських часів і по сьогодні поняття. Це саме «де» в Гелені перетворилося на «ге» і дало багато похідних слів, про що вже була мова у попередньому розділі. Пригадаємо тільки матір богів «гею» чи «гаю», що вона ж таки і мати земля. Все це – родичі слова у перших, що за нашими йдуть слова родичі у других і у третіх. На північ від Чорного моря, септа в самім осередді сходу-заходу півдня, із однаковим іменем божества, аж до історичних часів, затрималася діва для богині. Ця назва що означає «всі архаїчні риси матері-корови» тотемного божества причорноморських племінних об'єднань. Затрималась вона у кримських таврів, що їх саме ім'я зраджує недавній близький зв'язок із цим божеством. Існує легенда, що таври походять від биків Озіріса, який вперше орав землю плугом, і цими, значить, предками таврів. А дуже ж, дуже почесне це їх походження. Отож, таври і мали божество діву, і як вони її уявляли, це також нам відомо. На теракотовій платівці, знайденій у Херсонесі, 1946 року показано жінку з головою корови, а найнижчими кінцівками – зміїними. Так виглядало велике херсонеське божество – Діва Тавропола. Нею присягали в договорах, їй приписували чудо врятування Херсонесу, їй приносили людські жертви – Її називали просто таки царицею Херсонесу. Там же знайдено і монети із зображеннями. На одному боці діва, а на другому бик, що має намір колоти рогами. У похоронному обряді бик також відогравав ритуальну ролю, як тепер виявлено в розкопах. У могилу квали стилізовані зображення голови бика, а то і справжні голови, ба навіть хоронили і цілого бика статуетки діви знайдено і в Ялті. До речі, буде подати тут довідку із книжки Єфименко Первісне суспільство, окремий тип культури повинен відрізняти в Мадленський час первісну людність Північного Причорномор'я, де протягом тисячоліть основною частиною існування степових племен була гонидва за величезними табунами диких биків, що оток по цих безкрайних просторах. Тут уже не мамут, як у при льодовиковій смузі, стоїть на першому місці, а дикий бик – тур. Вже не одне наводить на думку, який старовинний цей культ діви-корови-бика у Північному Причорномор'ї. Він ген-ген старіший за культ патріарха-пастухів Зевса. І самі міти це підтверджують. Діво Артеміду, кажуть, вони до Греції з Криму викрадено. Вона автохтон тут, у Північному Причорномор'ї, її храм і жертовник споконвіку були тут. Аж після пригоди з Іфігенією, садою Артеміди викрав брат Іфігенії Орест і утвердив її у грецькому місті. Бо чого ж треба було переносити призначену на жертву іфігенію аж так далеко в Крим і робити її там своєю жрицею, якби батьківщина Артеміди була десь ближче у Греції? В інших мітах Артеміда народжується в Греції випадково, бо матері її лето прийшов час родити у місті. Деосі, тоді, коли вона йшла із своєї півночі. І все ж таки там, на північі Греції, у Гіпербореї, процвітав культ Артеміди так інтенсивно, що землячки її, гіперборейки, щороку приносили культові дари до її храму у Девосі. З бігом часу, і з зміною обставин, діва перетворилась на діауса Зевса, а одночасно стала його дочкою. Саме ж слово Діва, чи візьмімо для зручності, його стрижень ДВ, само це слово, зродившись десь в українських степах, як назва Звірини матері покрови, пустивши свої парості на схід-захід-південь, дало неймовірно багато слів дітей, слів онуків, слід правнуків. В нас, на нашій материзні, як і слово «жена», воно залишилося насамперед у першозначенні «людина жіночої статі». Правда, до цього тепер приточено вимогу патріархальної ідеології. Ще й не займаниця. Та слов'янська мітологія ігнорує цю патріархальну вимогу. В назвах польових богинь «діва» і «жина» зливаються, мають одне значення. Ось назви цих неолітичних богинь. Дівоженки, дів'є жони, дівожони, дів'є девойки, діві та жени, діви баби – мітичні істоти в Галичині, що живуть у горах. У цих назвах висувається на перше місце божественність, дивність жон. Слово «дивий» має ще й досі два значення – і дикий, і дивний, чудесний. Так, як відчував це і неолітик. Діва-обида, що має другу подобу лебедиці, існує в нашому епосі ХІХ століття «Слово ополку полку Ігоревім». Але там є... Вже також і див, якийсь досить неприємний персонаж, подібний до перського дива-демона. Див кичеть верху дерева і накликає біду. Є і вислови-приказки. А що б тебе див узяв? Дій його чести! А втім, у галицьких гаївках див іде в парі з ладом. Ой, див ладо, або ось ходовий вираз. Оце з доброго дива. Виходить, що див був і добрий, не тільки злий. Може, оцей див ладо, то темний предок, ото й дітько, хатній опікун, що живе на горищі, як ми його собі уявляємо? Щось, начебто, як дух предка. Щось, начебто, як старий дід, наш дідуньо. Але, напевно, це вірування бліда, ремінісценція якогось розгалуженого культу предків із пишними церемоніями, ритуалами, танками, Машкарами перетворенням у іншу подобу. То вже тепер впізнаємо і слово дід, дідо. Це ж варіант слов див, як і в гаївках прислів дивладо, дід ладо. Значить, онде, і теж так очевидно, і в побутовій розмові. Родинна номенклатура має кілька різних назв споріднення із збереженням цього самого кореня: дядько, брат матері чи батько. А в селі кожен старший чоловік для молодших дядько. Це наводить на думку, що така назва за старшим чоловіком збереглася із часів, коли село ще це був рід. І в цьому роді, зрозуміло, всі старші дядьки. Дівер – брат жінчиного чоловіка. Тут повіває старовинним груповим шлюбом, де всі брати – чоловіки для жінки. Слово «дівер» відтворене за тим самим принципом, що і товариш – член іншого роду. В даному разі із роду товарів. Отже ж, члени якогось роду дів – дівери. Доля кожного слова – своя. Як слово «товариш» судилося дожити до ХХ століття нашої ери і змінити своє первісне значення на значення «приятель», то слово «дівер» мало особливе значення тільки для замужньої жінки. Це їй важливо чомусь пам'ятати, хто брат її чоловіка. Дідух, дідуха, пращури присутні на родовому святі Різдва у подобі снопа. Яке цікаве переплетення палеолітичного культу предків. Пригадаємо жіночі фігурки, що робилися, напевно, не тільки із каменю, а й з дерева, трави, соломи із неолітичною хлібно-зерновою святістю. Повертаються на думку і деякі слова із цього самого дівиного кореня. Дія – це божеська прерогатива. А від цього діє слово «діяти». Дивитися, дивуватися, доїти. Колись певно – Акт священний, а слово позичене від божества, що його доїли. Давати, а наказове – дай. Це щоденне звертання до божества. Можливо, воно так часто повторювалося, що аж перестало відчуватися як ім'я божества. І стало потребувати ще другого слова – Боже. Це – Незмінний приспів у старовинних гімнах, що звуться колядками, гаївками чи іншими обрядовими піснями. «Ой, дай Боже!» Цей самий вираз «Бог дай» стягнувся в одне слово «бодай». А ось назви рослин, що їм приписуються божественне, чарівниче діяння Дівина, дурман, дівенна, дівунка. Але діва була не тільки сонце, небо, земля, Огонь, знання, господиня дикого звіра, Цепто мисливства, врожаю, плодючости, пологів, Господиня гір і лісів, вона була ще й вода, Бо ж вона універсум. Ріку богиню наріцають, і звір живущ у ній, Яко бога нарицає требу творять. Ов дієві жрець і другій діїві, за словами Григорія Богослова. Така картина була ще зовсім недавно, яких 8-9 століть тому. Що ж казати про те, що ніякими проповідями чи літописами не зафіксоване, що відходить від нас у загадкову минувщину. Все ж воно живе в мові. Ріки справжні були в уяві предків живими істотами, які при бажанні могли ставати реальними жінками-богинями. Наприклад, у індусів не можна переходити ріку, бо це її ображає. А як уже мусиш, то треба перед нею просити пробачення. «Перси ніколи не переходять ріки із секреціями свого тіла, навіть не миють у ній рук, та й іншим не дозволяють», каже Геродот. А в іншому місці перси уявляють ріки живими істотами, що їм треба приносити жертву. Перси-маги під час походу Ксеркса принесли в жертву річці Ангітес Білих Коней. Щоб умилосливити ріку та при тому Відбути багато різних магічних церемоній У скитів існує культ Дунаю А в Меотів їхнього озера Озівського моря і Дону Вони вважають ріки і гори божествами Присягають на них і кланяються як священним зображенням Каже Максим Тирський Єгиптяни розуміли під іменем Води саму богиню Ізіду. А як у наших пращурів, тих, що дали нам мову, якою говоримо? Що залишили назви рік із основою Дн, Дунай, Дністер, Дніпро, Дінець, Дін? Все це теж назви богині Води? У ній із сучасних індоєвропейських мов, що її вважають нащадком скицької оситинській, дон так і означає вода. Отже, коли говоримо дунай, то це значить вода ай. А як кажемо дністер це значить вода, істер, істер корова чи іштар. А це все одно. До іншої серії назв рік треба приучити назву ріки Двина, що пояснює, як це із Діви вийшло Дон, чи слова Двина. До слова Двина подібні назви водяних істот у слов'янській мітології – Дівонна, Дзєвана, Дана Лужицькі слов'яни вірили, що Дівона місячними ночами бігає із собаками по лісі і лякає звірів Це ж не хто як Діва, Діяна Стягнення цього до слова Дівона, Дівана, дало Дон, Двина але до якого тільки невпізнання старі назви не міняються. Ось старовинна назва міста Дєвінград була замінена назву Макдебург Дєвінградом. Воно звалось тому, що був храм Діви. А що таке Діва дала назву рікам, то... Не це є підтвердженням ще й аж у Шотляндії. Там також є ріка Дон, і на тій річці Дон є місто Девана. Друге місто там же зветься Дева, нібито є назви ріки Де. Але, каже дослідник, назви міст Девана і Дева в дійсності назви рік Дон і Де. Взагалі, додає він, імена рік і місцевості мають тенденцію затримати назви стародавніх племен. І ще треба додати, що стародавні мешканці тих диван і дев мали матерелінеальний рахунок споріднення. Місцевість ця пов'язана із традицією поганських свят, що в центрі їх стоїть Жіноче божество під різними назвами. Є там і земля мати Годіва і Дана, Чорна Аніс, що її ім'я часто пов'язують із грудоподібними горбами. Вона їде на коні гола в час релігійних процесій, велика подайниця подюшисти. Це кельтська діяна. Вона має нагляд над вітрами, морями і порами року, багато округлених гір, названі її ім'ям, бо то її груди. Справді несамовитий образ, що для нього навіть епітети, велетенський титанічний, мушено малі. Не забудьмо ж і про водне походження імені Євдокія. У Гомеровій Одіссеї є така морська німфа, зветься вона Евдотея. У великоруському варіанті ім'я Євдокія звучить Авдотія. Вона за народним віруванням богиня весняних бурхливих вод, септо таки Евдотея. Та й чуємо, як у вушах цвинить у всіх цих слугах звук «до» – вода. Уламок – стертий фрагмент колись повного імені богині, що значить «добра вода богиня Евдотеа». Але хіба всі ці аспекти універсальної Великої Матері? Ось і згадаємо ще й богиню Танцю, чи старовинніше сказати б Данцю, богиню Дану. Без Данцю неможливо уявити собі жодної дії наших предків. Данцем вони започаткували кожну оказію. Вкладали в нього найвищий і найбрухливіший вияв своєї енергії. А В стані екстази і піднесення, мов би, сполучалися із божеством та й у тій споуці бажання людей ставали бажанням божества, у цьому разі дани. Тож її іменем і названо таку важливу активність людини, як данець-танець, у гуцулів жаб'є, наприклад, а у нас забави раз у раз згадують цю богиню приспівом: Ой, сіда, ріда, сіда, ріда, сіда, ріда, і дана. А після якоїсь там чарки весільна сваха, узявшись у бок, і пританцьовує Ой дана моя, дана, а я зовсім не п'яна. Чи треба продовжувати в безконечність варіації слова діва, що у нас у центрі індоєвропейських мов зосталося у своєму першому значенні особа жіночої статі? Дівчина, дівка, дівча, дівчисько, дівчина, дівчук, піддівка, дівуля, дівега, дівиця, дівонька тощо. Правда, божественність діви із цих слів випарилася, хоч ми могли б із повним правом замінити слово «богиня» словом «діва». Тому і не дивуємося, що інстинктивно не кажемо «богиня пречиста, а кажемо невідмінно «діва пречиста, – «діва богоматір». Не усвідомлюючи навіть, що продовжуємо старовинну традицію назви нашого одвічного божества Великої Матері, може ще Матері Мамутів Орін'ятської епохи. Частина шоста. Мітологічна творчість доби Орінь'яку на канві вірування про матір універсум ще буйніше розквітла в наступній мадленській епосі, на канві тотимістичного світовідчування, а саме мітичного споріднення із своїм годувальником звіром. Із заниканням льодовика і вимиранням Мамута у центрі людської уваги та мітів стає північний олень як найпоширеніший звір доби. Деякі археологи визнають навіть окрему оленячу добу для певних частин Європи. Але особливо велику роль для нашої цивілізації відіграв бик, Дикий Тур чи бізон. Археологи знаходять таку величезну кількість кісток цих тварин на досліджуваних стоянках, що виділяють окрему бовіцьку добу, чи то пак бичачу. Сказати б, наша цивілізація продукт цієї бовіцької доби. Бо всі ті боги, що фігурують у індоєвропейському пантеоні, мають дуже велику здібність легко перетворюватися при всіх випадках небиків, або мають своїм символом бичачі атрибути, і це зраджує їх тотемне походження. Разом із множенням племен на цій розкішній базі незчисленного звіра – дикого тура, зубра, бізона – Множилися і тотемні назви племен родів, хоч далеко звуково, не відбігали одна від одної. У всякому разі зберігали один корінь. Отже ж, у таких сприятливих обставинах зродилися і нещисленні варіації назв цього звіра та племен, що в ньому жили. Це були різноманітні приголосні забарвлення звуків «дв», «двр», «тв», «твр», дв, тощо. Це були назви тотемних племінних об'єднань та назви рогатої худоби, що гойно розплодилася навколо чорного і середземного морів. З величезного накопичення прикладів, що лявіють Сунуть відразу за цим твердженням Візьмімо тільки один Гори Тавр Один гірський хребет Тавр Є в Анатолії На Азійському березі Чорного моря А другий На Північному березі Наші Таври Кримські гори Ми ж уже бачили, що Відповідно і рід Там такого ж імені існував І погодження того Тотемістична легенда вияснює від турів биків, і божество їх має подобу дворога. Відзвуком споріднення богів із биком-тотемом можна вважати й споріднену їх назву у народів індоєвропейського мовлення. Дзевес, Зевс, що ми його вивели із матріархальної діви, знаменитий коханець Європи в образі бика – має свого брата і відповідника у Сіві сіва, індуському богові творення і деструкції, що його символ і атрибут також – бик. Сіва має однакове звучання і слов'янським богом Сварогом, а в індуському збірнику гімнів «Віх, Веда, Сварга» – це саме небо, рай, вирій, Септо сяйна потойбічна частина жінки універсуму. У слов'ян є також і Сіва, богиня полапських племен. А побутувала вона там ще в історичні часи, бо звідку про неї подав німецький історик Гельмольд у хроніці про слов'ян 1168 року. Функції і атрибути забутого протослов'янського сварога нам не ясні. Настільки замулене на його то темне минуле, хоч рід його сворожичі яскраво запам'ятався, видавши з себе навіть Бога сварожича. А втім, дещо допоможе вияснити, що воно за сварог, осетинське слово, дзвар. Воно стоїть звуково посередині між словами «Дева», «Деус», «Дзеус», «Сварга», сварог і «Звір». Що ж таке «Дзвар»? А це святий Бог, святе місце, святилище, де відбувається жертвоприношення, хрест, жіноче божество. А як придивися, то це ж таки наше слово «святий», що походить і від слова сварох, і від слова «звір». Ще замовленіше часом і вимішанням племен, то темне звучання богів на заході. Ось кельтське божество «небо-бог», що асоціюється із сонцем, биком і змієм. Тараніс. Він же Юпітер. Ось Бог Таутарес, скандинавський тор. Та й знов ми пройшлися по всім просторі індоєвропейського мовлення і в цій екскурсії знайшли українську територію у самій середині. Тур. У нас так і є: тур звір, дворіг або розгорнено товар. Ця варіація слова тавр. Як із словами Жена, Діва і слово Тур залишилось у нашій мові в своєму прямому значенні. Частина сьома. Справді, варто задуматися над цим могутнім відтиском печаті Діви, на такому неймовірно великому просторі. У цій касті. Я намагаюся накреслити головні пунктирні лінії до тих народів, що заторкнуті магічним жезлом діви. Та хоч яка неправда і схематична ця моя казка, але вже можна зробити два висновки. Перший – всі оті вірування про жінку-універсум, печеру, лябіринт тощо – вони – нашарування не останньої пари століть, та навіть не спадщина неоліту, а насліття глибокого орін'яку і мадвену. Другий – витворене в дитинстві людської раси, має досконалу живучість. Навіть те, що прийшло до нашого світові відчування і фольклору з ідеології неандертальця – з епохи Мустьє сьогодні воно теж складає частину нашого світогляду – побуту. Який розмах у простори і в глибини –